Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qardaş, bəzi fitnə sevərlər sosial şəbəkələrdə sizin Timurtaşdan elm almağı məsləhət gördüyünüzü və təriflədiyinizi yayır. Bununla da sizin bidətçi olduğunuzu sübut etməyə çalışırlar. Bu şübhəyə necə cavab verə bilərsiniz? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa Əziz müsəlmanlar, hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Əvvəla bunu deyən adamlar ya eşitdikləri şayələri araşdırmadan onu yayan nəmməmlardır, ya kitablarımızın və xütbələrimizin təməlindən bi xəbər olan islahçılardır, ya da hiləcər həddadilərdir. Bu ittihamsıların hər birindən tələb edin. Qoy bir dəlil və ya bir şahid göstərsinlər ki, biz sözü yedən bu şəxsiyyətdən elm almağı tövsiyyə etmişik. Bizi tanıyan hər kəs bilir ki, biz dəvətə başladığımız gündən bu günə deyil. İstənilən şəri məsələdə qalə Allah, qala Rasulullah s.a.v. qalə s-səhabə radiyallahu anhın demişik. Yəni, Allahın və onun rəsulunun s.a.v. ha belə sahabələrin yekdil rəyinə əsaslanmışıq. İkincisi, Sosial şəbəkədə yayılan səs yazısından aydın başa düşülür ki, biz timurtajın şəriyyətə zidd olan heç bir səhəfini doğru saymamışıq. Sadəcə onun olduqca qabiliyyətli, bacarıqlı, natiq olduğunu demişik. Bu da inkar edilməz həqiqətdir. Üçüncüsü, tanınmış hər hansı bir şəxsiyyətin ibratamis sözündən stat gətirmək, Heç də ona istinad etmək demək deyil. Diqqət edin. Peyğəmbərimiz sallallahu səlləm, bəzən yer ən pis bəndələrindən, yəni müşriklərdən sitat gətirərdi. Məsələn, İmam Buxarının Eladabul Mufredə səhifəsində rivayet etdiyi hadisdə ikrema fi demişdir. Mən Ayşədən soruşdum. Heç peyğəmbər sallallahu Şeir oxuduğunu eşitmirsən mi? O dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evə daxil olduqda hərdən deyərdi, sənə xəbər gətirər, təmin etmədiyin kəs. İmam Əhmədin Muslun dəsərində rəvaid edilmiş hədistə Aykə radiyallarını demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimdənsə bir xəbər gözlədikdə Tarfənin bu şeirini deyərmiş. Bu şeir parçası Tarfə ibn Abdin şeiridir. Qarifə İbn-i Abd isə Peyğəmbər s.ə.v-nin əvvəli yaşamış zahiliyyət dövrünün şairlərindədir. İkinci misal Yenə İman Buxarinin Əl-Ədəbul-Mufrad əsərində rəvaat etdiyi hədistə xəbər verilir ki Şərid İbn-i Suveyd radiyallahu demişdir, Mən Peyğəmbər s.ə.v-nin tərkində ikəm o mənə dedi Ümeyyə İbn-i Əbu Səltin şəirlərindən əzbər bildiyim varmı? mən bəli deyib, ona umeyyənin şeirlərindən bir beyt oxudum. Peyğəmbər s.ə.v. mənə davam et deyə buyurdu. Nəhayət mən ona yüz beyt oxudum. Ümeyyə ibn-i Əbu Səlt Əs-Səqafi, İslam dininin gəldiyi dövrdə yaşamış, Lakin müsəlmansılığı qəbul etməmiş və müşrik olduğu halda vəfat etmişdir. Bu deyilənlərdən bizə aydın olur ki, haqq söz, kimin dilindən çıxırsa çıxsın, o haq söz sayılır. Necə ki, iblis Abu Huraira şeytandan qorunmaq üçün kürsi ayəsini oxumağın tövsiyyə etmiş, sonra da Peyqamdar s.a.v onun doğru söylədiyini təsdiqəmişdir. Halbuki iblis yeryüzünün ən azğın məxluğu sayılır. Və nəhayət, Sonun üstü, tutaq ki, Timurtaşı tərifləməklə yanlış addım atmışıq. Və bizi islah etmək istəyən İslah Komissiyasının üzvləri Peyğəmbərimiz s.a.v.in Din nəsihətdir hədisinə əsasən bizə nəsihət etmək və bizi islah etmək istəyirlər. Elə isə, bu islah İslam şəriyyətinə və sahabələrin mənhəzinə uyğun şəkildə olmalıdır. Yəni, hüccət qaldırılmalıdır. Səhvi olan adam çağırılmalı və ona nəsiyyət edilməlidir. Ortaya dəli-sübut qoyulmalıdır. O ki, sözü yedən bu adamı tərifləməyə. Biz indi də yeri gəldikdə onu tərifləyirik. Tərifləyib nə demişik ki? Demişik ki, o əsli kişidir, həm də cəsarətli dəvətçi olub. Kişiyə ki, deyərlər. Lakin o bizim üçün nə istinad mənbəsidir, nə də ki, nümunə götürüləcək bir öndərdir. Hər bir müsəlman üçün istinad mənbəsi yalnız kitab, sünnə və sahabələrin yekdil rəyi, nümunə götürüləcək öndər isə Rəsulullah s.ə.v ve onun sahabələridir. Budur bizim əqidəmiz və mənhəcimiz. Və əgər kimsə bunun əksini iddia edirsə, qoy dəlil subutunu ortaya qoysun. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Ey Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, güyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşyarda olanı bilən Allahım, qullarının İxtilafda olduqları şeylər barəsində onların arasında sən hökm verirsən. Elə isə baş vermiş ixtilaflarda bizi öz izninlə haqqa yönəlt. Həqiqətən sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Subhanakallahumma wa bihamdik, əllə ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.